oti naše države protiv isamske zajednice ili je instrumentaliziran ako je ahmat ako nije dovoljno normalan, ako je ako je onaj nije pametan, onda iskoristićen od islamofoba koji žele zlo ovom narodu i ovom narodu ov ov ovoj državi. Dakle, islam nas, islam nas tome uči. Na to moram obratiti obratiti pažnju. Poslanik sallallahu alajhi wa je zbućnaje gore od ubijanja braće i sestri. Muhammed sallallahu alayhi wa sallam nije htio srušiti Kaabu Nije tio srušiti kaabu koja u njegovo vrijeme nije bila postavljena na Ibrahimovskim temeljima. Zašto? Kaže, bojim se da ne kažu ljudi, vidi ono, ruši kaabu. Allahovu kuću ruši, a kaže da je poslaniji. Da ne bi poslijel smutnu kabu, nije tio srušiti, a nije bila tada postavljena na starim temeljima na kojima je se gradio Ibrahimov. I Zati imao je spisak munafijka kod sebe. Allah mu objavio sve, sve imena munafijka, licemira, koji su samo javno izgovorili šahadeta, inači su, su nevjerili se. Nije ubijao. Kažu, Allah zašto? Smetaju nam, šire smutnju. Kaj, neću, šta će reći ljudi? Reći je mušnici, vidi, ubija svoje sredbenike. Ubi, ubija, ubija svoje sredbenike. Zamislite onda kakvu fitnu izazivaju oni koji pozivaju narušenje islamske zajednice. Jedine institucije koja stoji na brojniku islama i naše islamske vrijednosti i naše kulturne braštine. Dakle, braću i sestre, ključ je u našim rukama. Ključ za izgradnju istinskog umjeta i naše bolje budućnosti u našim rukama. A ka, a taj ključ se zove popravljanje ovoga ovdje. Popravljanje naših srca. Neko će reći, to je hlostma. To je jednostavno tako kazat, ali nema drugog odgovora. Nema drugog odgovora. Allah cände şanuhu kâşe, Allah yezâ u prevadu, Allah yezâ do vladnimcima koji su se pod drvetom, pod drvetom zakrili. On je znao šta je u srcima njihovim. Pali bi mafi ku ljubihim. Dakle znao je Allah šta je u njihovim srcima, pa anzera sakinata alayh, pa je spustio svirenost na njih, pa je sabahu fethan kariba. Dobrodovo i skorun pobjedom. Sač sa pobjedom. Postanili su selmiego ja sahabi. Očistili su svoja srca. Ja prema drugima, pristega prema Allahu dželle šanu. Voljeli su im Allaha, pomagali su im Allaha, čvrsto se držali safa, jedinstva, ili jedi, bile su jedini su jedinstveni. I Allah je zbog toga pomogao i dao im je mudrost, promišljivost, podario im istinskije vođe. Ne samo poslaniku da je ja Allah da podari mudrost. Nego pogledajte na Bedru, Poslanelem Bio logor u, u vojsku, jel na jednom mjestu. Pa mu kaže: "Habab ibn Muzir, Allahu je jel to objava, jel to poobjavi, ina da ovdje na ovom mjestu to radiš ili je ili je to tvoj chtihad?" Kaje: "Ovo je od mene. Ja mislim da je bolje da da, da da se, da se ulogorim. se Kaže: "Habab ibn Muzir, ja poslan Allahu poslanče, ja predlažem nešto drugo. Ja mislim da je bolje da se u logoru pored izvora." Pa da mi smo reklo koji izvora za nas, a ostali zatrpamo koji su blizu, koji mi lušak pa nemaju vode, imamo vodu. Kaje: "Pojas se Allahu akbar, ovo je bolji prijedlog." Ko ve bolji predlog? Allahu džele daje mudrost i promišljivos habni veli do ostalima sahabama zašto? Jer su svoja srca očistili braća i sest Voljele se istinskim ubađa džele nisu se napadale, nisu razumjeli su, razumjeli su sve napade mušrika i nevjernika na njih. Zato je neophodno Odgajati našu omladinu na principima Islama. Odgajati djecu. Šaljite djecu na vjersku povuku. Odgajajte na principima Korana i Sunneta. Držite se čvrsto islamskog islamskog safa. Budite svi on, od onih koji će afirmativno djelovati na učvršćivanju naših bratskih veza. Na, I budite svi čvrsto u jednom safu u našim džamijama i u našim mesinima. Molim Allah ađalešanu da suču se na putu Islama. Da smijete dušmene i dušmanske spletke i da ih vrati njima da i sve da se njima razbiju oglavu. Molim Allaha da brza pobjedu svoje istine, da nam podari hajri seću da poveća naše našu bratsku ljubav među nama, da naoprosti oprosti grijehe i da nas uvede u džennet. Čezak mu maha. Amin lahi arabi da Allah dolushanhu poživi i nagradi našeg dragog profesora da proširi naša prsa za imam, da nas pomogne istinom, a sada je prilika da se iskoristi još prisustvo našeg dragog alima, da eventualno oni koji žele u sklodu ovog večerašnjeg predavanja i inače onoga što se tiče veže za njega da postave koje pitanje, pa budemo. Znači, slušamo i u i u ovu stranu. A šta možete reći tako imamo? Naš višanju? Pazite onaj, kad, i sestre, kad govorimo, ovo su vrlo suptina i osjetljiva pitanja. Osjetljive su ovo stvari, jel' da je? Znači, ti ljudi, oni su od nas, oni su iz naših porodica, oni su Mi ovo ne govorimo sve sada mi nekoga napadali, šikanirali. Upravo, upravo govorimo obrnuto, je. Da se samo zna šta ko radi. Ne možeš može, može kazati onaj, mi ćemo uzimati kad je u pitanju vjera, kad je u pitanju vjera onaj, e, od svakoga. Od svakoga. Ono što je dobro uzet ćemo, ono što je ono, ono što je loše odbacit ćemo. U islamskoj državi, u svakoj državi, postoji red. Pa tako u islamskoj državi posebno islamskoj zajednici i opasna je ta anarhija opasna je ta anarhija dakle e, po pitanju uzimanja fetvi mišljenja od ovog onoga alima od ovog onoga profesora od ovog onoga daji i tako dalje vi ćete, zato sam napomenuo na početku spomenu internet internet je maš sviješnjice vi na internetu imate stranica samo fetve nema danas koliko kod nas nema muftija muftija koji izdaju fetve po internetu Mi, ja bi ovom prilikom, kao odgovor, kao dažem nagran vrta, zašto je posljedno, svakome onome muslimanu, osim ako se tiče nekih običnih pitanja koja u svakodnevnog života, pitanje abdesta, pitanje namaza, klanja, dakle imaš svog efendiju ili daju nekom mjestu koji, koji, koji ima stručno, stručno zvanje itd., može se to odgovoriti, nije problem. Sva ostala pitanja, koja mogu dovesti do smutnjih do fitneja, upućivati na jednu adresu, a to je Fetva Emin u Sarajevo. Tako će se, to je institucija fetve, braćo i sestri. To imamo u svakoj državi. Ja slušam Šeha Šenkitija, da mu se o vas milije poznatog islamskog alima, postavljam ovako na predavanje do pitanje, kaže on, brate dragi, pošto neki državni stvari, neki politički pitanja, kje, brate dragi, ja ti nećem govorati do pitanja, kje, ja to ne znam, zna kako kako ne znam nego pitaj pitaj onaj mufti postavi pitanje mu, mu, mufti mufti je tu da donosi fetve nisam ja on je profesor veliki alumni profesor na fakultetu a ne biširosmo može čov ukazati nešto drugačije od muftije a muftina je zvanična i ona je ona je, ona, je, ona je konačna zato ta pitanja Recimo, kod nas se često puta dolazde razloženja kad je Bajram, kad je, mislim da vam konkretiziram neka, koja je to pitanja. Koja Pitanja oko, oko, oko čijih odmora će onaj, doći do smutnje. Nazoveš jednog, što, brate dragi, kad ti postiš? Kad je kod tebe Bajram, ili danas ili sutra? Jesi ti sa saudijom ili, ili si ovam, ili ćeš ravnati po takvimu? Ta pitanja se šalju fetva eminu, on je odgovoran za to. A za tako efekat vaemi, ma jedan brat pita posle ozobi franka, kaže brate dragi, što vi u Safu stavio, kaže ona je objavljujete, ja sam kad do dosta volio Saf. Pograti što je naivnost naša. Vidi se da taj brat nije zlonamiran, da on voli vjeru, al nekoga je nakliko nekakvim neka, pa onaj što, što al kad kako vam poču Enes Slavaković odgovarati na pitanja, kaže brate ja više Saf ne čitam. Protreku, znaš koji je Enes Slavaković. Pa kad se nije videlo, pa evo kaj, zadnji Saf kaže tri njegova odgovora. Pročitao u meni pitanja, zna. Pa je jesi ti, jel, jesu njegove uvori iskladu sa koronom i Pa jesi. Pa šta je šta je problem? Problem je ime. I problem što radi, što je što je fetva imenu islamskoj zajednici koju on ne priznaje. Evo je dobila. A taj Enes Ljekova, naš profesor, doktor, Fika, je završio, rekao, brati dragi, ja sam završio islamske škole, im adresu i fakultet i magistrat u Sarajevu. On je sve završio u rijadu. On je sve, za, a, u, u, kako ovih danas kaže, jel, islamofobi, u centru vehabizma je. I kako nećeš od njega uzimati? Što nećeš da od njega, njega uzmat fetve? Uzma? Sva pita da ne bi došlo do ovih kolebija, jer to je, ne možemo mi sad izvući izmu, ne, nekakav odgovor ono, pa kaj, evo, koji će svi zadovoljiti. Nego imamo instituciju za fetve i hvala Allahom kad je imamo, vratimo se, na, ovo vam je moj savjet. Vra, i, I mislim, ako Bog da i šala da nećete pogriješiti i da nećemo pogriješiti svi zajedno ako se, vra, ako se na ovaj način budemo vraćali, vraćali na našoj instituciji, a to je institucija Istana Znajice, a unutar te institucije dijeluje institucija Fet Fi, odnos Fet